Eta sekulako sorpresa gertatu da, larumba taratxaldean Katalunian eta neok gutik espero zuenean independentziaren aldeko bi mugimenduek kupek eta juntspelzik adostasunar diecsi eta bardaberant presidente berria hautatu dute independenziarako bidea, bidea, bideari berriz lotuz. Horai harteko presidenteak Artur Maszek bere tokia utzidu, hori baitzen ezkerreko antikapitalista mugimenduak kupi zenekoak galdegiten zuena bere adostasuna emaiteko Hola, gobernu hausatu da barda, presitente berri batekin, Carles Puigdemont kasetari eta Jironako hauza hartu ditu. Kataloniako giderak eta gai hortaz mintzatzeko Jose Luis Aizpuru, Euskal Iratietako erra deaktore burua gurekin zaitugu gu. Egunon? egunon? Bai, egunon guziri. Eta buru hilaren ogoita zazpiko hauteskundetatik barda arte, egoera kokatua bezala zen, nola zori? Bai, horritarazi behar da, e, burularen hori eta zazpian bosak izan zirela Katalunian, eta erran daiteke independentziari bai edo ez boskatu zutelea herritarrek, naiz eta referenduma ez izan, Espainiako legediak debekatzen baitu referendunik. Ezkerreko eta zentroko abertzalek osaturiko mugimenduak iru eta bi e, boska zituen, edo diputatu, obekio erran, beraz e, Jules Persik erranakoak, Amar diputatu esker muturra abertzal independentistak, kupek, eta aldiz bestaldean independentziaren kontrakoak iru eta iru izan ziren, iru, iru diputatu, naiz eta horitako batzuk erreferendum baten aldekoak izan bai, baina ez independenziaren aldekoak. Beraz, esker muturreko amar diputatu horitarik bi behar zituen Artur Maz presidenteak, gehiengo oso ardiesteko, eta abian, emaitiko, beraz, Espainiatik aldentzeko edo eiek dioten deskonexioa, dekonexioa abiatzeko prozesuari. hori. Zugarra beraz, kupek larun bat arte ez dio bere sustengurik eman gobernu berriari, ba, Artur Maz, eh, bastertzeak alde egiten baitzuen kupek, eh, Artur Masek eh, eskuineko politika neoliberalak egiten baitzituen kupen eh, ustez, eta naiz eta independentzien aldeko izan. Bosak berriro errepikatut behar zirela uste zenean, azken, azken, azken, bementuan adostasunera beraz, iritsi dira, eta gobernu edo presidente berri autatu dute, barda? Ze desberdintasun uh, Carles Puizdemont eta Artur Mazen artean alerdi berekoak dira? Bai, eh, Carles Puizdemont beraz da Gironako hausapesa, Artur Mazen alderdi politiko berdinekoa, beraz, eh, konvergentzia alderdikoa da, Baina Krupek raiten zuena zen e, Artur Masek, etzuela jarraitu behar presidente gizara. Errandezaguen pixka bat e, kutsatua baitzen, e, bazituolako baita ere kasu batzuk bere gibelean, eta baita ere e, ba, eskuineko politikak egin baitzituen e, ba, azken la urtetan, eta beraz egin e, linea gorria hortan, edo egin... E, e, Autatzeko bementuan Artur Maz zuten nahi presidente isara ikusi eta beste errandezako beste edozein autagai boskatzeko prez zirela. Mm -hmm. da edozein autagai, eh, beraz lotu dute akordioa Kupek eta Juntz Pelsika, azkenean auteszkundeak egitek ziren, baina txakak izan ziren biendako ez auteszkunde horiak? Bai, pentsatu behar da, iru hilabeteko prozesua izan dela, burilaren oita zazpian bosak izan ziren, hiru hilabetea pasatu dira eta ezin arditxia akordiorik alderdi independentisten artean. Horrek, e, sekulako e, nahi gabea sortu duela argi da independentisten artean eta sekulako frustrazio ere bai, eta pentsatzekoa zen e, bosak errepikatuko balira, e, sekulako zafraldia bilduko zutela batez ere mazen alderdiek eta kup berak ere bai. Uhum. Beraz, Carles Puigdemont, presidente berri autatua, independenziaren zabiatzeko xede azkarrekin, uh, nola joan enda segida horrei? Beraz, erranduten ada, emezortzi hilabetez Espainiatik aldentze edo dekonexioa, eraz, horrela dezen badiote, aziko dute, alderdi independentistak eta gobernuak horrela hasiko du, emezortzi hilabetez konstituzio berri bat osatuko dute, Zergak edo legarrak biltzeko sistema propio osatuko da kataluniako gobernutik, sekuritate soziala propio ere, erretu eta duneri birua pagatualizeiteko, sistema judizial kataluniara eta hots e, garaik konstituiente bat abiatzen da. Beraz da, Espainiatik aldeentzeko behar dute konstituzio konstituziobarri bat osatu, sistema judizial propio bat osatu, eta baita ere biztan dena nazioarte mailan onespena lortzeko maxinaria guztia martzin jarreko dute. Hemen sortzilea buruan beraz, eh, erranbaita estatu berri bat osatu nahi duetala kataluniako gobernutik. Pentsatzikoa da, eh, desblokatzeo gena itzinean, Espainiako geboe genoa, ere, ez duela ise amore emanen. Ez, eh, Jeranik Espainiako aurritegi konstituzionalak ezanadu prozesu hau oraindik ez bada hizi ere azaruan Kataluniako kolegibiltzarak egin zuen independentziarendako aldarrikapen bat eta hori aldarrikapen hori ele egindeko aldarrikapen hori legezkanpkoa zela baina praktikan beraz oraindik ez denez deus gertatu auzitegiak mehatxoak baino ez ditu egiten mehatxuak eta mehatxu gogorrek aldiz bai Espainiako gobernutik eginak izan direla Baina ez da batere argi Kataloniako parlamentuaren gehiagoak independentzia nahi baldin badu, eta hori dira beraz iruita mar bos alde iruita irukontra dira, nola hori eh, Espainio gobernuak geldi duen? Ordaxak gakoa? Laburki burki iru hilabetez, ala ere re reiten alda, indak bat galdu dela de independentzia de buruz? Bai, ez da zalantzarik, eh, pentsatu behar da prozesuonek bat dituela amar urte, E, amar urte hauetan, eta hor azken batez ere bost urte hauetan e, Kataloniako egun nazionalean, diaba egunean, hor buruilean egiten den egun hortan e, milioi bat eta milioi bat taherdiko manifestazio eta mobilizazioak ikusi izan direla Barcelona karriketan eta Kataluniako karriketa guztietan ere, eta hor sekulako inarroazte bat izan dela independenzen alde, azkenean buruileko hautezkunde horietan izan ere pentsatu behar da, Espainio gobernuak ez duela inolaz ere onartzen erreferendunik, eh, Eskosean gertatu bezala. Urduan, hautezkunde, Uzraileak hautezkundeak bildakaraziz zituzten plebiz zitu antzeko bat, independentzia bai, independentzia ez. Eta hor, gehiengoa lortu zuten gehiengo parlamentarioa, baina ez eh, bozen aldetik gehiengoa nahiz eta gehiengo parlamentuara lortu, ez dute akordio bat lortu alizan, azken-azken mementu arte zen eta atzo zen, azken epea akordioa lortzeko. Ez pasen atzo akordio ikardietxi, autizkundeak errepikatu behar ziren. Horrek sekulako frustrazioa alde bat edik eta sekulako estresa sortu du errandezakegu independenzen artean. Eta errandaiteke, bai, frustrazio horre pixka bat... E ondori bat izango duela. Eh? Ta segitzen dugu bai Katalunia pixka bat baztegerat zutziz, baina ez ahunta ala ere. Espainiako auteskundeak egin baitziren abenduaren ogoian, eta horretzen oh, gehiengo nagusirik atera aldehdi baten zate eta gobehnua osatu ez zinik ari dira orai. Gauzak mugitu beharko dira orai, Jose Aizpuru. Bai, eta atzo katalunian gertaturikoak eragin nabarmena izango du Espainiako ba, gobernu osatzeko prozesu honetan ere. Pentsatu behardan Espainiako gobernu den alderdi popularrak eunda hori teiru diputatu lortu zituela, baina gehiengua ukaiteko eunda iru eta diputatu behar dituela. Horrekeran nahi du, oposizioko e, alderdi nagusinaren, beraz alde ere abstentzioa beharko lukela, edo beste bere sustengua. Horrek erran nahi du, e, sozialistek argik erranduten ez dutela sustengatuko Mariana Rajoy den gobernua, blokatua da gula gobernua. Erran nahi teken momentu enten, iro aukera badirela. Alde batitik eskuinak erraiten duena da, egin dezagun Alemanian bere garaien egintzen bezalago paktua handi bat, bi alderdi edo hiru alderdi nagusienekin elkarrekin, beraz eskuina sozialistak eta ciudadanos izeneko beste eskuineko alderdi baten artean, beraz hiru hundienek hiru e, hundiak bildu eta egin gobernu gobernu e, bitxi bat. Mm -hmm. Bigarren aukera litzateke Portugalen egin den bezalako zerbait hau da, oposizioan diren eskerreko alderdi guziak bat egiten dute, aliantza bakar bat egiten dute eta gobernuak kentzen diote eskuinari, eta bada iru bat, eta hori da, hautezkundeak arrepikatzea. Beraz, mm -hmm. hautezkundeak errepikatze hori ez dute nahi, baina egia da Katalunian atzo gertaturikoak eragina izan dezakela, zeren eta hontan honetan sozialistari leporatzen diote eskuinetik, Kataluniari buru egiteko eta Katalunian sortu den egoerari buru egiteko, gobernua fite behar dela osatu Espainian eta hortarako aldere sozialistak beharko lukeela babestu eskuineko alderdia. Mm. Formula desberdinak aipatu uh, dituzu, sozialistak uh, edo alderdi populajarekin edo eskerriko bloke batean berkoduko katu, emaiten du sozialisten artean ere barnean badirela um, baidak, ez ez? Bai, eta ondiak, ondia badira. Bada alde batetik eh, Pedro Sánchez eh, sozialisten buruzagiaren kontrako mugimendu bat. Batez ere, Andaluziatik datorrena. Horritaraz biara, Espainiako autizkundaguetan ikusi da sozialismoak indargegina Andaluzian duela eta orduela sustengurik ondina eta Andaluziako autonomiako burua ere eh, sozialista dela eta duela babesa. Eta e, Susana Diez, beraz, e, Andaluziako gobernu buruak, ez duela sohera maite Pedro Sánchez sozialista, Espainio sozialisten e, ba, arduraduna, eta hori bien arteko leia bat bada, ea norduen, e, norduen alderdiko giderra nordituen berezku. Hori alde batetik. Ta bada, bigarrengo leia bat ere, eta da, ea eskerreko gobernu bat, oposizio, eskerren, oposizioan diren eskarreko mugimenduen arteko, aliantzat egin daiteken. Eta hor, bada, e, mugi, gako bat, eta da, ea kataluniari onartzen altzaion erreferendum bat egitea. Eta Podemosek, adibidez hor, badu bestek ez duten e, posizionamendu bat? Bai, Podemosek, e, bai, hautezkunde kampaina erana zuen, eta hautezkunde ondorengo zola ere, argi errandu, bere entzat, behar beharrezkoa dela Katalunian, ego Katalunian beti ere, erreferendum bat egin beharko litzatekela, eta referundan hortan, pixkoat ikusi, ea e, Kataluniak zer nolako etorkizuna beharko luken hau da, erabakitzeko eskubidari buruz. Podemos berai gerrandu eta berai independenziaren kontrakoak direla, aldiz, e, referundan bat egiten, aldekoak dira. Horrek erena du, suizietu politikoa e, Espainiaren eskut jarri beharrean, Kataloniaren eskut jarriko litzatekela. Nordu erabakitzen bere etorkizunaz kasu kataluniari onartzimaldi mazaio sujeitu politikoaren eskubidea, oda bereiek erabakitza beren etorkizunaz, horrek ez handiak sortzen ditu aldere sozializtaren barnean. Hori da egin asumi ezina, olek diote publikoik beraz, ezin dutela inolazera onartu katalunean referendumat egitea, eta Podemosek dio egin hori dela behar beharrezkoa, gobernu bat elkarrekin osatzeko, eta hor da talka, hor da blokazia, eta ikusiko da, eak horra pilari askatzeko Gai direnez, edo beste naz, eh, autizkundak errepikatu beharko mm -hmm. eh, Bada Beste parametro bat, eh, eh, senatu adena, or, alderdi populajak gehiengo nagusia eskuratu zuen, eta haise, horrek eh, ukaiten alditu ondorioak, adibidez, eh, eskerreko eh, gobernu bat eh, eh, saiesten aldu? Ez, ez. Espainian senatuak ez eh, du... Estu... Ez du erabakitzea indarra ondirik, beti azken erabakia e, diputatuen ganberak edo kongresuak du eta senatuak e, duen e, indar e, txipinoa da momentu baten Kataluniako prozesuan ere e, gauza batzu pulokatzen aldituela. Baina Espainiako gobernua zatzeko momentuan e, senatuak ez du inolako eragin indarrik ez. Mm -hmm. Eta um, aute eskundeak eginen diren berriz uh, ala ez, noiz diakim bergin nuke, hor gauzak fite mugitko dira? Orain di bada denbora pixka bat hori erabakitziko, badute hute hilabete bederen. Aldiz ikusita atzo Katalunian zegertatu den eta urratzak fite emango direnez Katalunian. Pentsatu behar da Kataluniako lege biltzareko eh, presidintek, karma beraz eh, gaur bertan Espainiako erregeari, presidente berriaren, autaketaren berri e, emanen diola, eta berarekin, Espainiako erregarekin bilduta gero, ba, e, Kataluniako gobernua osatzuko dutela, eta lehen neurriak hartzen hasiko direla. Ondoan, Espainiako gobernurik ez baldi ma dago, momentu ez da gobernurik, funtzioetan den gobernu bat da, e, horre gauza, que arriskutan ikusten dituzte, Eta horrek esan nahi du Espainiako gobernu osatzeko epeak bortsa mur, eh, murritzu dituela eta Espainiako sozialistarengan badutela badaula presio handi bat erabaki berdutela edo Espainiako gobernua sustengatu edo Podemosekin baina horrekin ere ez da aski, Podemos eta aldere sozialisten hartan ez dute aski boska gobernuo osatzeko, bortzaz beharko lukezte bai lituzkete, bai komunisten sustengoa, eta baita ere e, PNB-ren sustengoa, eta alare lieteko osatuko, eta beharko lukete Kataluniako ERC edo Ezkerri independentistaren boska batzuk gehiago osoa lortzeko, beraz, puzle moduko bat beharko lukete osatu eta ez da errana hori ardietzeko dutenik. Ah, ebe sigituko ditugu, eh? fera guzi horiek, Jose Luis Aizpuru, Euskal Ijatietako erredaktore burua, eskertzen zaitugu, arkitasun horien dako, gurekin izan ikako izuntan. Ongi izan.